Військова хитрість принца Ладісле. «Вам справді варто проводити тут менше часу, полковнику Вест!» Пайк на мить упустив молот. Жовто-гаряче світло з кузні відображалося в його очах і яскраво сяїло на його розтопленому обличчі. «Піде поголос? Вест нервово всміхнувся. «Це єдине тепле місце в усьому триклятому таборі!» Він не збрехав, але справжня причина полягала в іншому. Це було єдине місце в усьому триклятому таборі, де його ніхто не став би шукати. Ті, хто пухнув з голоду, ті, хто замерзав, ті, хто не мав води, зброї чи уявлення про те, чим вони займаються, померли від голоду чи хвороб, яких треба було поховати. Безвеста не могли обійтись навіть мертві. Його вдень і вночі потребували всі, всі крім Пайка і його доньки, а також усіх інших засуджених. Лише вони здавалися самодостатніми. І тому їхня кузня стала для нього прихистком. Прихисток цей, безперечно, був гамірний, тісний, задимлений, але все одно милий. В естові він був незмірно любіший за товариство принца та його офіцерів. Тут серед злочинців усе було чесніше. «Ви заважаєте полковнику! Знову!» Повз нього проштовхалася котель. У щипцях, які вона тримала однією рукою в рукавичці, сяїло розпечене лезо ножа. Вона, суплячись, пхнула його у воду і заходилася перевертати так і сяк, тим часом, як довкола неї з шипінням здіймалася пара. Вест стежив за її рухами швидкими і відточеними. На її жилавій руці та на її карку виднілися крапельки вологи, а волосся потемніло та стояло дибки від поту. Важко було повірити, що він колись прийняв її за хлопця. Може, з металом вона і працювала не згірш за чоловіків, але форма її обличчя, а тим паче її груди, талія... Вигін сідниць. Усе було однозначно жіноче. Вона озирнулася через плече і побачила, що він на неї дивиться. Хіба вам не треба керувати армією? Вона потерпить десять хвилин без мене. Катіль вийняла з води холодний чорний клинок і кинула його на купу біля гострильного камня так, що він задзеленчав. Точно? Може, вона й мала рацію. Вест глибоко вдихнув, зітхнув, розвернувся і з певною неохотою вийшов за двері сараю, опинившись в таборі. Після спеки в кузні зимове повітря злегка кусало йому щоки, і він підняв комірці плаща та обхопив себе руками, посунувши головною дорогою табору. Тут уночі, коли він залишив грюхід кузні позаду себе, панувала мертва тиша. Він чув, як чавкає об його чоботи замерзла багнюка, як хрипить дихання у нього в горлі, як чутно лається якийсь вояк у долині, бурмочучи та пробираючись крізь-підьму. Він зупинився на мить і поглянув угору, обхопивши себе руками, щоб зігрітися. Небо було бездоганно чисте, а зорі, розсипані по його чорній поверхні, наче блискучий пил, світили пронизливо яскраво. «Гарно!» – пробурмотів він собі під носа. «До цього звикають!» Це був тридуба, що пробирався між наметами разом із шукачем. Його обличчя було в тіні, а на ньому було видно лише темні виямки та білі кути, як на у світлі місяця. Проте Вест здогадувався, що зараз почує кепські новини. Старого північанина не можна було назвати веселим навіть за найкращих обставин, але тепер його обличчя було по-справжньому похмуре. «Добрий вечір», – промовив Вест північною мовою. «Думаєш, би тот, що найбільше за п'ять днів шляху від нашого табору?» Вест затремтів. Холодний, наче раптом проникнув під його плащ. «П'ять днів?» «Якщо він стояв на місці, відколи ми його бачили. А це сумнівно. Бо тот ніколи не полюбляв стояти на місці. Якщо він йде на південь, то йому, можливо, лишається три дні шляху. Навіть менше. Скільки в нього людей?» Шукач облизав губи. Довкола його обличчя на морозному повітрі заклубочилося власне дихання. «Я сказав би, що десять тисяч, але позаду можуть бути ще». В Вестові стало ще холодніше. «Десять тисяч? Так багато?» «Так. Тисячі з десять. Головно трели». «Трели? Легка піхота? Легка, а не така, як цей ваш мотлох, Тридуба насуплено оглянув подерті намети та погано розкладені багаття, що готові були погаснути. «Бетодові трели худі та закривавлені від боїв і міцні, як дерево від переходів. Ці засранці можуть бігати цілий день, а потім ще й битися, як буде треба. Лучники, списоносці, усі добре підготовлені. «Там багато карлів, і не тільки», – пробурмочав шукач. «Так і є». З міцною кольчугою і добрими клинками та ще і коней мають удосталь. Є без сумніву і імениті. імениті. тот привів із собою найкращих з-поміж найкращих, і серед них є добрі воєводи. А ще є диваки зі Сходу. Дикі люди з закрінни. Він певно розсіяв трохи хлопців на півночі, щоб за ними потім ганялися твої приятелі, а найкращих своїх бійців привів на південь битися з найслабшим серед ваших. Старий воїн безрадісно оглянув зачуханий табір із-під густих брів. Не ображайся, та як на мене у бою на вас не чекає ні хрена доброго. Найгірший можливий результат. Вест ковтнув. Як швидко може присуватися така армія? Швидко. Їхні розвідники можуть прийти до нас післязавтра. Основні сили на день пізніше. Це якщо вони прийдуть одразу. А чи буде так, важко сказати. Би тот цілком може спробувати перейти річку нижче за течею та обійти нас іззаду. Іззаду? Вони не були готові навіть до передбачуваного ворога, звідки він міг знати, що ми тут. Бетод завжди мав дар здогадуватися про дії своїх ворогів мав на них добре чуття, а ще йому гадові таланить, він обожній ризикувати. На війні ж немає нічого вразливішого за добрий талан. Вест роззирнувся довкола і кліпнув Десять тисяч загартованих у бою північан нападуть на їхній убогий табір щасливих непередбачуваних північан. Він уявив собі, як силкується розвернути недисциплінованих рекрутів, що стоять по кісточці в багнюці, та намагається їх вишукувати. «Буде м'ясорубка. Вийде ще один чорний колодязь. Але їх принаймні застерегли. У них три дні на те, щоб підготувати оборону, а ще краще розпочати відступ». «Треба негайно поговорити з принцем», – сказав він. Коли Вест різко підняв запону намету, у студене нічне повітря полинула тиха музика і тепле світло. Він, пригнувшись і неохотою, війшов всередину, а за ним одразу війшли двоє північан. «Ради мертвих!» – пробурмотів Тридуба, озираючись із роззявленим ротом. Вест уже і забув, яким чудернацьким помешкання принца має видаватися новачкові, тим паче незнайомому з розкошами. Воно було не наметом, а радше величезною залою з пурпурової тканини заввишки щонайменше десять кроків, обвішаною штирійськими гобеленами та застеленою кантійськими килимами. Тутешні меблі більше пасували палацу, аніж табору. У величезних різблюних шафах і золочених скринях містився незлічений гардероб принця. Такого б вистачило б на цілу армію модників. Гігантське ліжко з балдехіном саме по собі перевершувало розмірами більшість наметів у таборі. Ретельно відполірований стіл в одному кутку прогинався під вагою численних делікатесів, виблискуючи в світлі свічок срібними і золотими тарелями. Важко було уявити, що всього за кілька кроків звідси комусь тісно, холодно та не вистачає харчів. Сам принц Ладісла розвалився у величезному кріслі з темного дерева, можна сказати, на троні, обитиму червоним шовком. В одній руці він недбало тримав порожній келих, а другою вимахував туди-сюди в такт музиці у виконанні квартету, що у віддаленому кутку тихенько бренькаючи пощипував свої блискучі інструменти і подмухував у них. Його високість оточували четверо офіцерів зі штабу, бездоганно вбраних і модно знуджених. Серед них був молодий лорд Смунд, який за останні кілька тижнів став чи не найбільш осторужною вестові людиною на всьому світі. «Це чудово вас характеризує!» – голосно торочив Смунд принцеві. «Розділяти табірні труднощі з простими вояками завжди було чудовим способом завоювати їхню повагу. А, полковник Вест!» Окун Володісла. «І двоє його розвідників-півничан. Яка радість! Прошу, неодмінно поїжте!» Він не дбало п'яно змахнув рукою, показуючи на стіл. «Дякую, Ваше Високості, але я вже поїв. У мене є номини надзвичайно. Або випийте вина! Неодмінно випийте вина, воно з прекрасного вражаю. Куди поділася та пляшка?» Він понишпорив у себе під кріслом. Шукач тим часом уже підійшов до столу і схилився над ним, обнюхуючи його. «Як перш шукач!» Підхопив брудними пальцями старілки великий шматок яловичини, обережно його склав і цілком запхав до рота на очах Усмунда, який зневажливо скривив вуста. За звичайних обставин це було б ніяково, але Вест мав серйозніші проблеми. «Бе що щонайбільше за п'ять днів шляху від нас!» – мало не прокричав він. «І з ним більше частини його сил!» Один із музикантів втратив контроль над смичком і взяв виразкливу негармонійну ноту. Кладісла різко підвів голову і мало не вислизнув із крісла. Навіть Смунт і його товариші виринули з своїх лінощів. П'ять днів? промимрив принц охриплим від захвату голосом. Ви впевнені? Можливо, що найбільше три. Скільки їх? Аж десять тисяч і всі вони, бува, чудово! Ладісла ляснув по підлокітнику свого крісла, як по обличчю півничанина. Ми з ними в рівних умовах. Вест ковтнув. Щодо чисельності, вашої високості, може, і так, але не щодо якості. Дану вас, полковник Вест! Пробурчав Змунд. Один добрий боєць Союзу вартий десятьох таких, як вони. Він зверхну поглянув на три Чорний колодязь показав, що це було б фантазією, навіть якби наші люди були як слід нагодовані, вишколені та оснащені. А це не стосується нікого з них, окрім бійців королівського полку. І з нашого боку було б розважливо готувати оборону та готуватися до відступу в разі потреби. На це Смунд зневажливо перхнув. На війні немає нічого небезпечнішого», – легковажно заперечив він, за надмірну обережність. Є недостатня обережність, загарчав Вест. У нього за очима вже починала пульсувати лють. Але принц Ладісла перепинив його, перш ніж він устиг зірватися. "Джентльмени, годі, він підхопився з крісла. Його очі зволожилися від п'яного завзяття. Я вже визначився зі стратегією. Ми перейдемо ріку. «І перехопимо цих дикунів. Вони думають заскочити нас зненацька. «Ха!» – він різко змахнув у повітрі келехом. «Ми зробимо їм такий сюрприз, який вони забудуть нескоро. Проженемо їх назад за кордон, як і планував маршал Бур». «Але ж Ваша високости!» – почав Вест, затинаючись і відчуваючи легку нудоту. «Лорд-маршал віддав чіткий наказ лишатися за річкою». Ладіс ламотнув головою, ніби відганяючи докучливу муху. «Дух його наказів, полковнику! Дух, а не буква. Йому не буде на що скажитись, якщо ми битимемо ворога на його території. «Ці люди – срані придурки!» – прогуркотів дуба на щастя, північною мовою. «Що він сказав?» – запитав принц. <гум> «Він погоджується зі мною в тому, що ми маємо залишатися тут, ваша високосте, і звернутися до лорд-маршала Бура з проханням про допомогу». «Справді? А я гадав, що ці півничани суцільні вогонь і оцет...» «Що ж, полковнику Вест, можете повідомити йому, що я рішуче налаштований на атаку, і мене не переконати на інше? Ми покажемо цьому так званому «королеві півничан», що він не має монополії на перемогу». «Добре сказано», – вигукнув Смунд, тупнувши ногою по товстому килиму. «Чудово!» – решта офіцерів зі штабу принца з висловили підтримку. «Витуріть їх за кордон! Провчіть їх! Чудово! Шикарно! Є ще вино?» Вест роздратовано стиснув кулаки. Він мав здійснити ще одну спробу, хай навіть і ганебну, хай навіть і марну. Він опустився на одне коліно, зціпив руки, уп'явся поглядом у принца та повною мірою застосував свій дар переконання. "Ваша високосте, прошу, благаю, молю вас подумати ще. Від вашого рішення залежить життя усіх у цьому таборі», – принц усміхнувся. «Такий він, тягар командування, мій друже. Я розумію, що вами рухають найкращі мотиви, але мушу погодитися з лордом Смундом. Відвага – найкраща політика на війні. І відвага буде моєю стратегією. Саме завдяки відвазі Харод Великий створив союз. Завдяки відвазі король Казімір завоював Енглію. Ми ще візьмемо гору над цими північанами, от побачите. Віддавайте накази полковнику. Ми виступаємо на світанку». Вест ретельно вивчав кампанії Казіміра. На відвагу перепадала одна десята його успіху, а решту забезпечило ретельне планування. Піклування про своїх людей і увага до кожної деталі. Відвага без усього іншого могла стати смертельною, але він розумів, що казати це безглуздо. Він лише роздратує принца і втратить останні залишки свого впливу. Він почувався людиною, що бачить, як згоряє її будинок. Отетерілим, змученим, абсолютно безпорадним. Йому залишалося тільки віддати накази та подбати про те, щоб усе було проведено якнайкраще. «Звичайно, Ваше Високосте!» – промимрив він. «Звичайно!» – принц широко всміхнувся. «Отже, ми всі погоджуємося. Шикарно! Перестаньте це грати!» – гукнув він музикантам. «Нам потрібно щось енергійніше, щось темпераментне!» Квартет невимушено перейшов на Хватський військовий мотив. Вест повернувся, відчуваючи від безнадії важкість у кінцівках, і поплентався з намету в студену ніч Просто за ним пішов Тридуба. «Ради мертвих, я не можу вас зрозуміти, там, звідки я родом, право керувати заробляють. Люди йдуть за кимось, бо знають, що то за людина, і поважають її, бо вона розділює з ними труднощі. Навіть би тот завоював своє місце». Він заходив туди-сюди перед наметом, розмахуючи своїми великими руками. «А тут у вас обирають за головних тих, хто знає найменше, а найбільшого дурня серед них ставлять командувачем». Вест не знав, що відповісти. Заперечити він цього не міг. «Отой придурок вас усіх бля просто в могилу заведе! Хай ви всі воз'єднаєтеся з землею, але я не стану йти за вами. Та й мої хлопці теж. Мені набридло платити за чужі помилки. Я вже досить багато програв цьому гадові бетоду. Ходімо, Шукачу. Хай цей човен дурнів потопає без нас!» Він розвернувся і побрів геть у ніч. Шукач знизав плечима. «Але не все так погано». Він змовницьки близько підійшов до Веста, сягнув у глиб кишені та витягнув щось звідти. Вест поглянув униз і побачив цілого вареного лосося, безсумнівно поцупленого зі столу принца. Північанин широко всміхнувся. «Я добув рибінку!» Тоді він пішов за своїм отаманом, покинувши Веста самого на морозному схилі. У нього за спиною глинула крізь студене повітря бійськова музика «Ладісли».